Зростання і розвиток Упродовж життя в нашому організмі постійно відбуваються зміни. Змінюється наш ріст, обмін речовин, вага, розмір і будова багатьох органів. З віком змінюється не тільки наш вигляд, але й ставлення до життя. Стародавні греки придумали дивну загадку. Її загадувало людям чудовисько «Сфінкс». Яка тварина зранку ходить на чотирьох ногах? У день на двох, а ввечері на трьох. Розгадав загадку герой Едіп Це людина. Зранку у дитинстві вона лазить рачки. У день у зрілості міцно стоїть на ногах. Увечері у старості опирається на ціпок. Початок життя Найстрімкіші зміни в людському організмі відбуваються у віці немовляти на першому році життя. Немовля майже весь час спить, прокидаючись тільки для того, щоб поїсти. У місячному віці воно вже вміє усміхатися, а у два місяці самостійно перевертатися на животик. У 6 місяців дитина навчиться сидіти і лазити рачки, у неї прорізаються перші молочні зуби. Саме місячну дитину приваблюють яскраві фарби. Звуки, різні предмети Вона намагається вставати на ноги у своєму ліжечку Коли маляті виповниться 9 місяців, воно зможе зробити свій перший самостійний крок Скаже перше слово, буде з інтересом грати брязкальцями і іншими яскравими іграшками Однорічна дитина – уже самостійний маленький чоловічок Мама припиняє годувати його грудним молоком він уже не просто белькоче, але й наслідує звуки, які видають дорослі, і вчиться говорити. Правда його мову поки розуміють тільки найближчі люди. До року дитина робить свої перші невпевнені кроки і вже через 2-3 місяці вчиться ходити. Але дитина ще не розуміє, що можна і чого не можна, що корисно, а що може бути небезпечним. Тому має потребу в постійній увазі дорослих. Однорічна дитина важить приблизно в три рази більше, ніж немовля, а зріст маляти за рік збільшується в півтора рази. Вік до року – період найшвидшого зростання людини. Головна їжа дитини – грудне молоко в матері. У ньому є всі необхідні поживні речовини і вітаміни, а також речовини, що забезпечують дитині імунітет. Тому грудне молоко не можуть замінити штучні суміші –